Eta joaren gira ustaritzera, ogan, estudiotik ateratzen gira eta mahkoren kronika hau e, be, berak hautatutako gune batean egiren dugu. Egin ginen bezala behin, bere kilan, bere tailejaren bisita, beste artista baten taileja bisitatzera joanen gira. Nik joari eskerak. Horbiltzen gira beraz hif uh, artistaren uh, Taileretik eta arabotxan zuten odia. <luefanski> Egunon! Atsaldeon! Atsaldeon! Muxikabala! Bai, tasiek! Bai, ungi! Gideen... Uh, Etsiunen... Uh, Etsiunen Zahara uh, berrikusten. Zare eh? giten hanez, bi artista elkartzen edelarik. Aztekolnik sekatzen <laughs> dut, bide lan <laughs> tokia. <gül> ah. <gül> e Ea, nun lan egiten duduen. Do Zugu reski atsemanen uste dut. Atzalde hon, IF, eh? Atzalde hon zoi. Bo, berrikuntza bat, marrkorekin egiten dugun kroniketan, maite du pixkate txetik ateatzea edo irratitik ateatzea, IF, zure hauzoaren txeraioan gira? Hauzoa duzu? Gainela urbilbizik gira, gutitan ikusten gira bako txabele harpean. Ah. Eta hor gira IFean harpean. Harpe... ...haundi batean. Egeen, marazten du eta eta gauza anizketen du denetan, ez? Bai denitale. Yo bilatzen arronsun ditailera, ez behatzen ditailera, metout si c'était digital et alors. Beratas hori artik, estado la collecousse article, ere hori jakin bat ere partekatzen dede edemo bada psatiritalik diretan, menan direnak eta niak ez direnak ere. Ez zuzukenepirik, hemen ni badut kanape baten eta diran. Kai lape au ber débat, Margotac paritan, Eta uh, nik kusi ditut gauza batzuk, ez duzu bakarrik uh, tintatzen. Ez duzu bakarrik tintatzen, behar informatika gune bat, hemen egin baituzu logotipoak eta maketazioak. Eta ba, ditutu logoak, eh, maketazioak, ero baita internet uh, guneak eta programazioa ere bai. Eta ero marazkiak uh, ba, nire esorkuntza eta aparte ere hori uh, berrizikia hauten uh, gratuitako eskola uh, eta beraz, eta horren prestaketarekin doturiko uh, lanak ere. Baiz, artista bat uh, bere lanaz bizitzea zu bezala direz, marko, mahazkia rekin bizizira, edo, hiesker, diru oztik atzen zu, aga nuen gu, baina, zu kife, geago, disainutek atzen zu, diru uri. Hori da, ja, geago, ez du nahi nire artea uh, bezeroen uh, gogoen arabera balintzatu egitea, Nire ez da komiki egintza bezalako lana, beraz ez da gibilan istudioa bat eh, ilustratziarena eta hola. Gia goa adierazpen urtsa uh, da, margo uh, adierazpen grafikoa. Eta um, bera sorri nahi dut nire editzia eta nire gogo eta pratsalaztea horren bidez. Eta horatik uh, ba, esker dut ere, beste uh, aukera batzuk ezaitea badiru ahirabazteko. Lazuro mm. goak eta zerbait uh, ba, komerzialagoa edo egina ahirzaitea uh, ondoan. Uh, Zaila da uh, lekuak atxamaiteko zude uh, margoak eta bat egiteko uh, egi ez? Galeriak e edarbe eta behi? Bait ditut nik gauzak um, ahondiz egitea eta ta askotan egan dirate haukeran tiki egiteare ondilzatekeela baina tikiz uh, beti ez dakietu mugatu asintzen naiz Hauri da baituzu leku zabal bat eta leku zabal batean margo ahondiak egiten dituzu nik alterratique ya d'autre on donne marathon vers deux petits Voilà à Reinaque beserba qu'est-ce Mesara Ongdi par contre nous sous Ongdi Tipitoko nuké est bateko Emenda da kusketal le Ba, Bah era kusketal le quoi ça Gero hori uh, formatuaren inguruan, dira nik lizeoan, bai. jozen ja nintzen uh, formatuak ziren uh, ba, bimitroterdi bidear lau metru, tal dira hori gela okupatzen nuen. Bela zorgere... Nuen margo zentuz du, ber, uh, berizik, horbaikira uh, xukaldean edo egoen gelaan, horako eh? margoa hundiak, nun titatzen duzu? Jota nire gira? Bai... Hey. <laughs> Bax egiten dugu, eh? Ezeko, elko egiten margotzen dut gero hori bai. Zta hemen beraz bera, geago bizi gela. Shukalderagoaz ez duzu shukaldean tinatzen adere. Garbitzan da egitopak bat zetan dut. Rubik bat hemen, rubik kut bat. Kiwiak nola iten duk lea, babo atxak kiuiak. Boa, kanburagoaz. Zaku hauzen dut, eh? Zaku beharrik. Baratzetik pasatzen gira, eta hork. Garažean! Ja, garažean, garažean. Hori ez delarik hain hotz, bintzat hemen margutzen dut. Da bat zutan, deuten de, de naiz, uh, barnera ere... Hortik, nire marguek sigitzetzen haute, sigitzetun nire margut. Bada egur usaina, eta argdi usaina ez? Bai, <laughs> <laughs> ez bakarrik... ez baitira bakarrik uh, uh, tindatzeko... ...hujalak, uh, ha? Eh? Edira ere, uh, ardiak. Ardi hilak ez? Ba Hileak. No. Gertatzen dena. Hien <laughs> <Ayen> pijama. Ezoak. Orduan marazten duzu lalik emen, eta et ostaz ost, zu lalik hartzen duzu uh, argdi hilak, berotzeko. Uh, Uida, shua pisten dut, ematen du pichat lagu lur pichat dide bichayan, eta ununga iten dut, <laughs> eta et ma um, <laughs> <de> <laughs> et marazten <un> <laughs> et dut. Et dut. Orduan, elemargo, bisikiprimi kibok <laughs> ah, dira. <laughs> emen bisenda baxa yauna. Ah, emen bisenda. <laughs> emen bisenda baxa yauna. Eta, geheran, uh, pixka bat begiratzen baduz gu eskaiak eskoin, uh, ez du sobera tailek baten uh, irudia, azurea gogoan balin ba dugu dut, marko? Bai, me e edo erran nahi, nahi, nahi baitu, betik garbitzen duela, et, uh, eta bakotsak bele lekuan da, eta hori da, eta dena, Ongi Beraz uh, Bera du garaze bat, ikastemagira eh? deskribatzen, badira batzu, badira uh, berrikolatzeko uh, uh, treznak guziak, uh, musika gune batean, kontserbak... Neskuik ah. kutsa unitz? Bai, ez da nu <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <hans> amdiasen, eta ere, berrikola tzaile hamdiak zen, eta beraz, garajan hamdiak eta beraz, boulogu guziak, ebisa guziak, maakotxak bat zuen, berdezkuik, kutxa. dira. Ez dipiltanik, baina, baina, baina, nera bezalitik, salutik edo, txiki ditut kutxa horiek eta berbalatzen ditut pixatele, lagundaria dara. La mm. Isoz gailua, garbi gailua, Eta, ala ere, tahtean, gune batzutan, zeh rakusten zui, jarekin, uh, Marco? Eta, jarekin errakutsi behar, menama errakusten duz. Ba eta, ez da ne hor, <laughs> ez da behar. pintura edo kolorea. Guaxa, guaxarekin embarazan duzu? Ez, akrilikoa. Akrilikoa? Gen bat, akrilikoa. Fite idortzen delako, kolorea kaskibiziak ditolako, eta urarekin maite hori beti... Yeah. Uh, olioa, ta divers, zut, maite, botatzea, bai. olioa, eta edoaz, zut maite, zut maite, zut maite, zut maite, gaskara olioa, eta hauek, guztiak, eta beraz, nahi gudut uh, urarikin, ba, akrilikoa, plastikoa da, non baita, ne, beraz, ah. beraz, baia... badut akrilika kutsa bat, uh, kutsa proieta da. Adoaz, ja. eko, e, ekolozista <laughs> ekolo e, ekolo zelaik, uh, zaila da ez, tindatzea? Eko <haz> Ekologista <haz> ekolo ekolo ekolo <haz> minimo bat, bali, bazira, tindua, fitea, kutsako rabilakatzen alda? Be bada, ori pigmentoekin eta tampera edo dena metodo bat, hori pigmentuak nahi axiak holtze shuringuarekin, bada, ori zortzeko lan da uh, bilik, eta apartea ez dakit, ma berez eki ori bizitasuna eta lohtzeko nik mila aukera dauden... Uh... Zuk itentuzu kuadroak, uh, um, edo uh, ero estentuzu? Eta nik iteitut, beresiki zuren gainean margotzen dudalako eta hori, amagutzen dugularik bada kostua ez, material erosibar dugun, hor ere bada asekulako komertzioa, eta txaltzaileak uh, gu garen ez bezero kutxunenak horreko dugunok hainitz, uh, ba zute apalzen prezioa, hori uh, txaltzaileak xaltzaile, xa, zuzenen errantzidan. Eran, Eta ondote kire gainera elakusteketak iteko do partartzeko saronetan beti pagatu behar dugu, musikaliek, right, right. kantzezleek, kantariek, denak, denak diazutzen dute dilua guk pagatu behar dugu okay. Beraz beti uh, bilatu behar dugu aukera ba, bat uh, alik ba, eta merkean uh, ekoizteko eta beraz hasi uh, naiz uh, MDF gainean, uh, zur uh, kompaktoren gainean uh, uh, margotzen eta beraz nik pikatzen ditut uh, plakak eta gero indartzen ditutu dago litu batzukien, uratik ba du tailek margolariaren, tailek ere artisao, berrikolatzailea bixat biltzen duen tailek bat. Erakusketa bat egiteko, zure uberak errakusketa, erakusteko pagatu behar duzula ez du lertu? Ez da... Deatetxe eta olako lekutan ez, ez da azkenan ere Elka uh, onura bat uh, bada ataran eta onartzen dutaraako. Gero ja da ako lekutan itz uh, fendeek kassoan menzat noago handiekin bazaira daku mm -hmm. egokiak etxebaitea, Eta gero, bat jendeak hartu bat ditu, Bai. Eta... Zita <laughs> <laughs> beti ala izan. Yes. <laughs> eta gero, charloinetan eta olako azoketan, ba, biagitzan brui hartan edo uh, eta Beti baduzu gutien ez, uh, kotitazio bat pagatzeko ha. Eta, mm. dibez, gero, ba, parixea deutemani maztira olako charloinetan, uh, ma margo bako itzeko egun euro da. Eta gehi ah, bidaia eta... Bye. Beraz... Asko egiten du eta orriatik azken garaian ere bai, ba erakusketa maila apaldu dut, berdin zait hori produktitzen duten eneraldetik eta nahiko durarik eta hautaturik ere, e, ba, berdin berdinikiren dutela erakusketa batola edo salonen batean parte hartukoz banan hala bana, gotxagotan zuten beste helburu ematen erakustearena. Hmm? Produktitzen duzu, Tina Bai, zenta... <risa> Zekietu lirran <risa> <risa> duzu? Bezikatoran ezer batetan, sartzen <risa> naiz idarrik, sartzen naiz uh, aliketa eta gien, eta ahalik <risa> eta osokien, ere bai. Eta beraz, uh, xerria bat hasten dolarik, hori askutan hilaregoa imago eko esten ditut. Gero bada denetarik, jateko eta edatekoa. <risa> <risa> <risa> Einen, uh, maite dut hori, uh, segitza bultzatzea, apxiat, uh, giro edo, dauen fibra hori, Eta mutu geraino, eta aspertu arte, da usztu arte, eta gero berriz bardutu txune bat, beste bestitzarbaitera pasatzeko. Mm. Bai, eta da xak, euh, xakontzeko gune bat, eta xartu behar duzu, unibertsio guntan, ebe erranduzen bezala hor, bada da etalik, edateko eta edateko lik, eta batzutan giltzen da sarbait hap, behar mm. duzu behar duzu une version tante chartoubard au boulois pour dire la laina galceko nunbait eta gero txarbaita atividadeco chériak chériak c'est chériak chériak c'est chériak chériak chériak chériak chériak chériak chériak chériak chériak chériak chériak chériak chériak chériak chériak <gül> ala set. Hiskoa <gül> bada basenaz aztaleaneri geldizea beti astenutzularik. Beretan, benetan e, ildoa hori asfaltitzuan bada saldisi e, xilduetan xatu uh, nitzen. Hori da serie bat. Serie bat, balana uh, askinan uh, enfin bisatugunako duana zenta ja hirugarrena uh, etapan zertatua uh, dena, zetgarapen garapenak ditu ana. E, zelengo xiriekin ja teknikaren ingurukoa, beraz Uh, hola, ateraziren, eta une batez jeraspen askaratasunaren, aterazpen, aterazpen inkonsidentialen jeraspen ekin pisatu une batetik antzina, ba hor dintzen, honikin nahikoa da, egin dut. Eta gero eta garrak ere, oso hori, oso tempu zen, oso uh, zeratza zen, eta la, aliz isluekin gaituen gai bat da, eta augunt minuetan, zaskaturtzenen gaiak bizik unibertsala da ere bai, Beraz, uh, eta ikuspegi hanitzita ikartzen alden uh, gai bada, beraz, honetan on, txigitzen dut, beraz, urratza ez behar diinak, bat dira gara ez behar diinak, mm. eta justuki, sakonta sunogetan, txeria txobat bukatzen da, beraz, joan txera pixat urgunago nago behar nirat eta uartzen dira beste pista batzuk edekizten nirera. Mm. Eta beraz, bak da, alaremo gilpen hori, ba, sasiak uh, gentseko, azkenan eta ikusteko bide Eh. Aipatu duzu harrak eta garrak, eta lehen ere behitzaz, humorez jandugu, batzutan ere behar dira obrak onartuak izan, ostatu batean zure obrak azkenan instalatu dutik kenduak izan ziren Hor e, sortu zen ez tabai da, polemika, e, baduzo maiturte horrein, nola ikusten duzu gibelapenarekin? Hebe, isiluekin lutua den bezala, okay. Hori, uste dugu entziratzen girela, benan azkenan betiko diagera atzerakoak bat dira, eta hori gau da, eh, gai, eh, bai uh, umesak soetatearen, uh, maitasunaren uh, eskubidea ere daudena ok uh, da. Beraz, uh, garaian ere uste genuen ba, gizartea alatu zela, hori batzuk bat zirela atzerakoak, benan uh, uste baino egotua guada da eta gero eta gero ikusten dugu, bi, bi polo eze, askatasunaren e, ikuspeg ezkerretik edo lantzen dena hortara doaz eze, eze, libertario eta ezkerreko jende hori bada, eta lehre eskun eta tzerakoi mundutik ere bai, bai, indartzen dira postura horiek, eta bat du beti bere egorkutasuna nire mm. ustaz bai? Gizonak biluzik ziren, eh, zure obretan, eta hori zen bai, itzena un hartu izan edo goizki kouchi izan eta azkenan auto egintzen e, kentzeazuk zentsura bezala bizi uh, bon izan zenuen uh, Ebere bai senta monbat hori gainera solatuna izantzen hori gairean nola Elizak ere pitirinak eta Agustea eskatu zuen eta gero beraz uh, eskulturan behartzen sustena uh, ostoa es match uh -huh. match hmm. ondona uh, ostoak emaitea Eta batik nik egia eh, irriarekin eh, proposatu nuen hiru bali madirak trabatzen dutenak, ondai bauzu, platano gara jaba zen, platano osto batzuk ematetugu, <gülüyor> boltsatzen dugu bauza eta eskotxarekin, eta nire zizitra batzen. Ta, eta eno gehiago sakontzen dugu erakuskateren gaiak, gogo eta abisat laguntzea. Uh, zaurira azkenan artea, nimenzatu lakon kontsatzen dut artearen papera, abisat gogoetak eramaita, bada, artistaren adierazpidea, beraz bere sentimentuak eta adierazteko bidea, eta bada bestetik publikoa arikiko ba, gogo eta batzuk e, bultzatzea, ez zain hori zerrein posatzea, beran batzuk e, bultzatzea, biziki gauza egoera nizietan gaur egun bada olako bo-bo e, iten zuen eduzuna, ta, ez eta pasibotasun edo neutroletasun hori, e, bada nik neutroletasuna une batetik rentzina pisaltar batzen nau. Mm. Eta nik ustean, bat gaiekin neutroak ala ere badu, Nola baiteko, diagera baten defensa, edo defendatzaile bilakatzen da. Eta berezeki, hori nagizko, gauza batzuen inguruan inguroan ikuste, bauri, agotasuna ez zatera da, defenditzen, edo ez ba ziralde, defendatu zure posturata. Mm. eta hor sortzen da ez da bai da, eta hor galatzen dira ideak. Mm -hmm. Ixilduz gero, ez du balio. <huch> Artea zan eutroa, eus, inoiz? Artea da bai, ez da bai da pisteko, edo sortzeko, eta ez bada, Zulea fela eta gero ez, ez bada ez da baita dardik... Uh, bon, ez du erran nahi egindutuzuna, detdeusendako uh, egindutuzuna, egindu eta bikaina zen, gero uh, problema da uh, non bait, uh, selar, ele, uh, uh, da isiltasuna. Bait tabu bat edo zela, ez taide ez da baita piztu behar, hola. Mm. Uh, ez dugu errakutxe behar, ez dugu ere hortaz hitz egin behar. Eh, estaba ida, baina pintatu da dena den, eh? Aba dusu bixita bixkatik. Txetot. Posotetan. Ja, ez da. Paseguira gero autoa, la Bait, kon. Baiz internet. Oke, goto panak. Aba, oh, autoen iregida. Zik ez da. Aba, eta Mil esker, du shitaren santa. esker soilik. Il s'en poutt Ah oui, ça me poutt. C'est